Espozik eh iritsi pai ba, bigandetan ba lana txikunen daula eta e, aurten aurtengoko denbora dileko izan nola joan iritsi ba bueno gaudela urden inden den kontsakodi siluekin bai ba, ba egilesan ba arlobanin ba aldetatik an ba esfortzio hondia diteguela ez ba herriko festetan betiere ba badegile zetokatu eta egilesan ba bueno berain aldeti porondate hondia hartzeu ez Eta irutzi egaurko estopa oso politekin dela, ta errain dela ta undarbiko herria ba posikotia baekala. Be narmarekin duen estopa gain. Orokorrian sasei guztiei biratuta? Bai, bueno, ba liga ama geneskan zertxu bai gausago betzeko dudi gabe, baino orokorren e, irutzi ba bueno, denbolaldi txikuna indola. Kirolago horra da, ez bai irabasten badirudi biske hasiko zua dela. Bai, hala da, baino ja hola gaude jarrita, eh? Osia dia gainera bat horrekin dao, eta, bueno, hiltzait, ba, bueno, esfortza handia indultela arraunari hauek, eta guztia hau teko mondiala. Azken galderaz, urta asko den batzuk kontsak parte hartzen, zer da kontsak, olakoetan, zer ze beritzitazun daka? Bai, ba, bueno, egitza esan, ba, estropa ere mure oso, oso polita da, e, jende aldetik gane, ba, giro zoragarrila, eta egitza ba, esan, bueno, aurtenko kontsane, ba, bermeo ikusi dugu oso fuerte ibili dala, eta zorionak alde urtateak txapel du nahi. Azkerri asko, Kontxako badieko estrupada bukatu bezein fite. Ze gorputzekin finitu eh? bosgarren, zailkapen orokorrean? Bai, e, gorputzalia leherina dena emana, eta bai, bosgarren orotara, gau irugarren. Hor, hori horrekin demora berdin berdina bisentesima, bergoi minutu tagero. Hor txer, estrupadona indugu gaur, eta konten detxera. Tzineko igandean tzi izte dezailkatu aldiz gaur, azki demora onain duzu, eh? Bai, demora hona gindugu, emirretzi emezortzi biziki ona, ba, eh? biziki una, e, ona eta hori, content ez tropa darekin, eta bestelik ez. Bestelik ez horrek zer nahi du gaziko zoa, zaporea, edo ez? Ez, azkenan dena eman dugu, eta gaur esintzen horrekio egin, orduan, content egin honarekin. Egia da, una delu zailaiko, abeti nahi duzu irabazi ez, kirolariak ira eta abeti nahi du irabazi, baina posible, aurkariari zorionak eman, eta listo. Eh, uh, sasoinea orokorra nolakoa izan da? Irabazi duzu estropada bat edo bi ligan. Eh, uh, gero orokorrean eztekin samarren sitesten, bai? E, ligan liga nerebazilu estropada bat eta orain arte, oraino bertze bi falta dira honko astean eta Gipuzko kontsa berik ere. Eta ba, gazi egin ditugu estropada honak, bertzeak eskasak eta hori gazi gozoa. Uh, ekipa nolakoa da aurtengo sasoineko ekipoa? Taldeak, Hriston taldeak dugu, bai, bai, bai Hoso indertsua, Girona da eta taldearekin bizikik ondentz e, Araunan beti haraitu da, Girona bizikik dela Behar duzula de entrenatu urtean ze da behatzi amargilea bete Aro, txarra ona berdin da ba, e, Zer ekartzen du araunak? Zerrek hartzen du, bai, pizimotu bat da Azkena, nu hain urte, ari gira eta bizitzeko mundu bat da Eta maurigarruzak lako eguna Ba, poza azkenean estropa da, dena eman, guri gustatzen zaigu hori, eta ez dugu bertzela bertzela pentsatzen ala. Zuz haratarra, ez zire bat ereko nola barnek aldeko, mendialdeko bat hurbiltzen da txasora? Txekitatik, txekitatik, hama bihurtetan ikastoratik atera eta ziburun doen ima urdiokon hasi ginen, eta gau garte, hemen zortzi urtea ganean, eta gelitzeko asmuri gabe. Asmuri gabe. Herriek beti dute Zuztengo azkarra ekartzen, Ondarribeko herriak ere Zuztengo azkarra ekartzen dio, gaur gaina Ondarribeko egun nahuzia. Sientitzen duzu berotasun hori? Bai, Ondarribean Christon pila bizitzen da, gauna, e, jendeak ainiz maite du eta sentitzen da, urhiltzen da jendea eta... Beharrezkoa da Zuztengo hori? Ba, Beharrezkoa ez dakit, baina ekaartzen du asko. Bai, bai. Etxeko estropadan eta jende asko urhiltzen da, ta Christona da argamlariaren zat. Azkenan kiloltikia da, ta une rulo goinen de justo ja, musulari kola eri guzila giberetik ba kontsa eman tenisu. Segun dela, ja nik, ba dus experientzia beske kontxan, pontziako estropada iremue berezia da, berezia da egun hau. Bai, biziki berezia da, eh biluse izaten dira berri kanpora ta barnera eta azkenean zabu ga ematen guralikan kanpoan 10 minututa gero ya... Inar gutie gaitzen dira eta biziki zaila egiten da Hori Holi da diferentzia ga. Da gainerako horitzen olatuain hitz hartzeko gai yeah. nahinitz eta zaila egiten da bai. Bermiotarrek iraban dute liga, iraban dute koncha, sekulako denborekin dituzte. Ez da zer raitekori. Ez. ez. Favoritoa ziren eta favoritoa ma dute Bai, eta kondizioak eta diferentzia gutxi ziren kalen artean eta bark eta bai, irabazi du. E, Oren, falta zer eskizue, bi ustut, bizkaian, bi estropada eta fini. Arranu batek finitzen duena, bere sazoina, zer egiten du? Ba, bakotxak nahi duena ez, hori ilabete nugu hilabete bat erdi, e, bakotxak egiteko nahi duguna, eta ba, batzuk segitzen dute ikirulean, bat ere, eta ori, ne, momentu bakarra da urtean nahi duguna egiten dugu. Ilabete biloatako pausa? Hilabete eta erdi, hola bai. Eta gero, bere iro, azarroan, bere iro, azten zizte 2008-etako demoralde prestatzen? Hori da, azarroa, hastapena, hastenga entrenatzen, gai. Segituko duzu, ondarebiko taldean? Ba, ikusi behar da, baindik e, ikusiko dugu, ez dakit bat ero ba, egingo dutan, baina gogu bat dut araunen segitzeko, bai. Badira, araunean fitxaketak eta ere, ekipa batek hartzea ditu, beste ekipako araunari bat, bada, onlako? Bai, bai, bai, bai. argi urte askotan asko ahalatzen dira araunari batzuk, baina hemen ondarebian E, etxeko agamunariak dira genenak eta mogimendu behar gutxiago dira. Hagoek lotuak dira taldeari eta olakon mugimendu gutxiago dira. Aztean ze mat egunetan entenatzen duzu? Ba izaten dugun bat, e, pausa, eta azte eta artean, azte lehen edo azte artean, bertze egunetan entenatzen gira. Azte eta artean gehio le edo eta asteburutan burutan gehio uretan. Lanetik landa da? Hoi da, lanetak gero. Bina <laughs> ezker da, azori honak. Bina ezker zuri.